Anders, Radio. Anders! Anders, varför är du? Anders! Anders! Är han är borta. Men vad är det som ligger i hälften? herregud. Hade jag veta... Alltså, hade jag vetat vad som skulle hända med min familj... Då hade jag aldrig väckt om den här kvällen... Men mest av allt ågnar jag ju att jag bröt löftet och inte berätta. Om jag bara hade hållit käften hade min bror funnits kvar i mitt liv. Årets kallaste natt 1967. Djupt inne i de västerbottniska skogarna är en familj med om något som kommer förändra allt. Något som kommer bli ett av 60-talets mest uppmärksammade ufo -fall.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 Av hänsyn till familjen har vi valt att i det här avsnittet- anonymisera personerna och platsen. Platsen kan vi kalla för Vikåsens gård. Den ligger på en vacker höjd med utsikt mot älvens fria vidder. Här bor skogsbrukarfamiljen Johansson. Egentligen heter de något annat. Torpet är litet. De två barnen, Anders, 18 år- och Tim, 16 år, delar på ett rum och föräldrarna Elsa och Nils sover i köket. Här är det ofta långt mellan gårdarna. Familjen har tre kilometer till närmaste granne. Det är februari. Det är 20 grader kallt och sent på kvällen när Tim och Anders är på väg hem. Nej, du kör ju alltid så här. Tim berättar. Vi var de bästa vännerna när vi var yngre. Vi, vi gjorde allt tillsammans. Det, det, det kan jag sakna. Trots att kvällen närmar sig natt, blir det inte helt mörkt ute. Det var klart väder och ett sånt där lätt norrsken. Men du. När de ska korsa bron över älven får storebron Anders syn på något. Det är något svart på himlen ovanför farmor. Ser du det? Ja, där, är det är det där. Syskonen svänger upp på gårdsplanen. Då syntes det tydligare. Ett stort och mörkt föremål som verkar... Ja, liksom sväva ovanför gården. Men vad är det för något? Inte vet jag. Föräldrarna har gått och lagt sig- vi tvekar inför att väcka dem. Ja, men tänk om det är nog farligt. Nej. Tim bestämmer sig ändå för att väcka föräldrarna Elsa och Nils. Morfar, det hänger något konstigt i luften där ute. Vad säger du? Det hänger något Vad är det för något? Ja, ni får vakna. Go. Familjen samlas i köksfönstret. Nej, tennitlappan. De kan ju se oss. Vilka då? Jag vet, vet jag. De står i det nedsläckta köket och stirrar ut genom fönstret. Snön ligger vit över det vitsträckta landskapet ner mot elven. Och de kan tydligt se hur något stort och mörkt avtecknar sig mot himlen. Det var avlångt, gigantiskt, liksom sväva hotfullt ovanför oss, ovanför gården. Har du varit där länge eller? Nej, vi såg det när vi kom nu. Vad har du sett det där förut? Nej. Ja, det liknar ju ingenting, vid tidigare sett. Det var silvergrått 30-40 meter långt, 5 meter tjockt med rundade sidor. Det, det verkar enormt. Ja, men vad är det? då? Är det månen eller vad? Men månen är ju inte mörk eller? Ingen i familjen kan komma på någon förklaring. Pappa Nils står tyst vid fönstret. Hans händer skakar. Pappa, vet du vad det är? Pappa. Det värsta var faktiskt att se pappa så rädd som vi aldrig sett honom. Fader vår som är i himlen helgatt ditt namn. Till. Nils är djupt religiös. Och han anar att familjen kanske hemsöks av något långt bort från vår faktningsförmåga. Han trodde det var. Förlåt oss för våra ja, syn. De onda makterna. Förlåt det. Att vi straffades för någonting. Då hörs något. Vad var det där? Det, det, det var bara vinden. Någon är där ute. Ute på gårdsplanen ser de något röra sig En mörk skugga glider förbi fönstret Mamma tyckte att vi gick av oss Nej, det är skuggor från träden bara ja, vi måste ringa polisen nu Nej, vad ska vi säga? De kommer tro vi tog tokiga Pappa, vad ska vi göra tycker du? Jag har ju älgstudsa Nej. Men vi vet ju inte vilka som är där ute. Vi måste gå ut och se efter vilka som är där. Nej. då och jag går. Nej, nej. Anders, stanna. Jag stanna. men då följer jag med. Nej, Tim, du stannar här. Jag tänker på dig att han liksom ville skydda mig, bronin. Men äh, jag önskar att vi hade gått ut tillsammans- Den äldre brodern, Anders, öppnar ytterdörren. Luften är iskall. Han ställer sig på farstukvisten och tar sig några kliv ut i snön. Då börjar det platta, stora föremålet där uppe röra på sig. Tim och föräldrarna ser från köksfönstret hur det med en vaggande rörelse flyttar sig norrut mot älven. Det var en märklig syn. Och Anders måste ju ha gått efter det, alltså runt huset för att se bättre. Anders står i mörkret och stirrar på föremålet som stannat över elven. Anders, vi såg han inte från fönstret så vi Anders! gick ut och, och, och ropade. Anders! Anders! De letar ungefär 20 minuter utan att hitta honom. Han borta. Äh, vad är det som ligger för älven? Till slut ser de en kropp ligga i snön nere vid älven. Åh herregud. Anders. men alltså, vad gör du här? Vadå? Ja. du är iskall ja. Vad är det som har hänt? hänt? Ja, herregud, jag trodde att han var... Men äh, han, han vaknade till liv direkt. Åh oh, gud. Tim hjälper sin storebror snabbt in i huset igen. Kom han mindes ingenting. Bara att han hade hört, sa han, ett högt ljud. Som ett skrik. Ett skrik? Ja, som ett skrik. Nej, vi hade inte hört något skrik. Stämningen är tryckt i det nersläkta köket. Där ute syns det stora mörka föremålet sväva om man Pappa släppte det inte en sekund med blicken. Ingen går ut igen. Det är något där ute som inte vill oss väl. Anders är förvirrad och stelfrusen. Vad var du gjorde vi älven? Nu ber vi. Vi ber tillsammans, Fader vår som är i himlen, helgat varje namn tillkommet, sked i vilja som är i himlen. Då börjar föremålet röra sig igen. Rakt upp, en enorm hastighet, rakt upp i himlen. Vägen. Föremålet är borta. Allt de kan se är en svag rökpust hänga kvar i luften. Vi var ju livrädda. Jag tänkte att det kommer att störta ner på oss vilken sekund som helst igen. Alltså. Klockan är två på natten. Anders är ordentligt ner och har börjat få frossa. Jag var inte vid älven. Han mindes inte. Eller så... vill han inte prata om det. Familjen kan omöjligt sova. De spanar ut genom fönstret- ända tills det ljusnar. Det som som i När vi till slut gick och la Såg jag att Anders höll någon slags sten hårt i handen. Vad är det där? Vad Ja, vad har du där? Inget. Jo, men jag ser att du har någonting där. Men inget Tim, sov nu. Det mystiska på himlen. Kom inte tillbaka mer den natten. Anders blir sängliggande i feber. Dagen efter går de andra ut i den ljusa, kalla februariluften. De ser Anders fotspår. Vi följde fotspåren ner till älven. Och där nere såg vi det. Nästan 40 meter bred. På isen syns en stor cirkel i snön. innan för cirkeln hade snön smält och som packat ihop sig till is Hård is men Anders har inga minnen av att ha varit nere i älven. Jag var inte i älven. Du har inte varit nere i älven och vi har inte varit nere i älven. Vi har inte sett något konstigt i natt. Vi har sovit som vanligt och vi har vaknat som vanligt. Allt är som vanligt. Förstått? I hela sitt liv har pappa Nils arbetat som skogshuggare och levt nära naturen. Han vet att det inte går att finna en naturlig förklaring på vad de sett under natten. Men tänk om det är något farligt Ja, men det spelar ingen roll. Ingen kommer ändå att tro oss. Det finns inget att säga för inget har hänt. Förstår ni? Han var oerhört bestämd. Och vi bestämde ju alla att aldrig berätta vad vi hade varit med om. Och Tim. Ja, jag lovar. Men att hålla tyst är inte lätt. Jag hade ju grubbla dag som natt och var ju livrädd för att det skulle komma tillbaka. Men, men hemma var det ju ingen som ville prata om det. Så Karin och jag och Skida, vi var ju kompisar, vi åkte hem från skolan ihop. Vi brukar prata om grejer och jag frågade henne, såg du något konstigt i förgår natt? Det hade hon ju inte gjort. Och så började hon fråga mig då vidare och jag... Jag... Jag kunde inte hålla inne. Alltså jag... Alltså jag kunde ju aldrig ana vad det skulle förstöra. För Karin, hon blev ju som besatt. Du vet, det var mycket om UFON på den här tiden. Och jag, jag sa ju, du får inte berätta. Men ja, det blev tråkigt det blev alltihop. Ryktet sprids. Redaktören på traktens stora tidning- får ny som händelsen och bestämmer sig för att besöka Vikåsens gård. Plötsligt knackade på ytterdörren. Och jag fick ju spela förvånad över att någon fått veta. God dag. Familjen förstår inte hur sanningen kommit fram och går motvilligt med på att intervjuas. De intervjuas en och en berättar exakt samma sak men Anders berättade inte att han hade gått ut det fick ingen veta alltså, till oss sa han ju att han hade en minneslucka men jag, jag det kändes som att han dolde något för oss och jag frågade igenom stenen han spelade bara oförstående Nej, alltså, det gick inte att prata med honom han blev liksom förändrad Redaktören bedömer familjen som trovärdiga. Och nere vid älven finns iscirkeln kvar. Den var inte gjord av människor eller djur, skriver han i artikeln som publiceras i traktens stora tidning i början av mars. När de förstod att det var jag som skvallrat eller jag, råkat försäga mig. De pratade inte med mig på tre dagar. Men fatta, jag var 16 år. Och det enda jag kunde hoppas på var att den här uppmärksamheten skulle hjälpa oss att få en förklaring. Och rädslan för det okända från himlen finns kvar. All trygghet i huset var borta. När mörkret kom, alltså, vi, vi slutade prata med varandra. Jag hade svårt att sova. Jag låg där i mörker och bad till Gud att allt skulle ordna sig. Uppmärksamheten i media blev enorm. Vi hade ju svårt. Vi var ju helt ovanade i media och hanterade Familjen intervjuas i Dagens Eko- och kvällstidningarna skriver rubriker som- Familj, skräckslagen". vi såg flygande tefat. Alltså det här blev ju känt internationellt- inte bara i Sverige- allt var, ju, allt var ju mitt fel. Och, och plötsligt i det här läget kändes ju den där hemska natten som en, du vet, en baggis i jämförelse med ja, hur det blev sen. Försvarsstaben i Boden startar en utredning som skickas vidare till försvarets forskningsanstalt- Första teorin är att föremålet som familjen sett i en väderballong. Men väderballonger åker inte omkring över en gårdsplan och när de stiger snabbt uppåt exploderar de. Även teorin om en urladdningsblixt från en 20 kV smataledning som passerar nära Vikåsens gård måste de kullkastas. Det är osannolikt att en sån ledning laddas ur och föremålet familjen såg var mörkt. Inte lust. Och hemma på gården blev livet aldrig sig likt igen. Anders eh, kunde inte förlåta mig för, för att jag hade berättat. Men jag vill ju gå till botten med det och förstå. Och hoppades att vi snart skulle få svar på den här gåtan. Och slippa vara rädd. Det var ju det. Men de andra, det var ja, nej, det var locket på. Pappa Nils religiösa grubblerier accelererade efter händelsen. Han kunde inte släppa tanken på att uppenbarelsen från himlarymden haft onda avsikter. Han blev sint lik. Han slutade sova, han började läsa Bibeln jämt och prata om ogudaktiga saker som om, Han kunde ju inte förstå det på något annat sätt än att vi hade blivit, som han sa, hemsökt. Och han var ständigt beredd på att, ja, det här djävulska, det skulle komma tillbaka till gården. Och det är inte riskfritt att tala öppet om att man sett ett eventuellt ufo. Vi märkte att ingen trodde på oss. Utan såg på oss som att vi var inte riktigt friska. Familjen börjar frysas ut ur bygdens sociala gemenskap. I skolan blir det ännu värre. Både Anders och Tim trakasseras. Vem, Tim... Har du sett några tefat natt? Det höll på hela tiden Det, det var jobbigt, det var det ju Men mest för Anders han, han var ju mer mobbad än vad jag blev Och vår konflikt blev ju bara större Han skyllde ju allt på mig och så råka jag ju... Ja, råka och råka. Jag, jag fattade först inte att det var hans dagbok. Men ja, jag gick in. Jag läste sista sidan daterad dagen efter den där natten. Och det stod... Jag kommer ihåg. Jag kan aldrig mer skriva dagbok. Hej då. Och resten av dagboken hade... Tomma sidor. Nej, jag, jag berättade aldrig att jag hade läst. Samtidigt fortsätter det mediala intresset för familjen. Journalister ringer och vill ha intervjuer. Och de får massor med brev från svenska och utländska UFO-organisationer- som vill utreda händelsen vidare. Det värsta var ju jag med Anders. Vi, vi var ju bästisar. Vi var ju de bästa vänner innan. Och jag försökte prata med honom. Jag ville ha svar på vad som hänt vid ärven. Och han sa bara, jag var inte vid älven. Och jag höll på att bli tokig på det där förnekandet. Ju mer jag försökte få veta, ju mer hatade han mig. Alltså han hatade mig. En kväll konfronterar Tim sin bror för sista gången. Det är någonting som du inte berättar för mig. Snälla, kan du bara berätta? Det är som att du nu. döljer någonting hela tiden. Jag fattar ingenting. Men vad är det då? Du fattar inte vad som kan hända. Det var det närmsta jag kom. Tim får inte reda på vad det är broden döljer. Kort efter flyttar Anders hemifrån och syskonen skiljs som ovänner. Vi har inte pratat på... 25 år Men jag ringde honom faktiskt på hans 40-årsdag Ja, det är Johansson Ja, äh, hej Det är det Tim Tim, ja, hej Hej Du äh, är Anders inne Ja, äh, ett med, ska jag tänkte om vi ska kolla Tack Uh, uh, nej tyvärr, ja, han gick ut uh, uh, Ska jag hälsa något? Uh, ja, hälsa att han får gärna ringa mig uh, Om han vill Det, ja Han ringde aldrig tillbaka Alltså det är ju inte klokt Men han förlåter mig aldrig han kanske har sina orsaker, vad vet jag. Mamma och pappa. Pappa blev ju paranoid, det, det blev han. Det var hans enda sätt att skydda sig. Alltså, läsa Bibeln, be. Pappa Nils är säker på att det mörka hotet ska komma tillbaka. Men det visar sig aldrig igen. Och vad familjen såg den där kalla natten i 1967 är allt jämnt en gåta. Himlarymden har hemligheter, så är det Och nu i efterhand... Alltså jag kan tänka att pappa på ett sätt hade rätt- att. Det var en sorts domedag för oss. Det var mörka krafter som tog sig in i huset den här natten. Och en bit av det mörkret stannade som kvar för alltid. Thank mm -hmm. you. Podden i p Utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten. En produktion av Sveriges radiodrama. I rollerna: William Spets, Tage Herve Ulf Nyström, Jenny Ulving, Ingmar Lachti. Berättare: Mova Gammel. Manus: Maja Salomonsson Regi: Laura Viborg. Ljuddesigner Monika Bergmark. vignett Andreas Kler. Om du vill veta mer om det verkliga fallet så hittar du Ufo-podden i P3 på sociala medier. UFO-podden snabblar